بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دو واژدوم صوت م شکپیمین ا لیبریت بازت السونیدیت امام احمدی الله مشررف مشپیگیمین شیخ ربی بن هادی المدخلي الله ورضي صد امام احمدی الله مشررف کوش نوکه دی کوپتیمین ا حدیثیت ده اینتلكتی تی نو قارین تا کوپتوی اته Atëhere këjë mjaftohet me shpjegimin dhe interpretimin e djetarve. Pra, me shpjegimin dhe interpretimin e djetarve që i kanë bërë këti hadithi. Dhe e ka dhe tyrë që të besoj dhe të pranoj atë hadith. Pra, edhepse nuk arrinë të kuptoj urtësin e tja, po të kuptoj atë hadith. Pra, e ka dhe tyrë që të besoj dhe të pranoj atë. Sikur se është hadithi Asadik As al-Mezduk. I sinqertë, pra që për penga me zëmë, ishë i sinqerë në fjalët e ti dhe i besuari në atë që i vjenë prej shpaljes. Ose hadithet të njashme me këte për kaderin, hadithet të njashme me këte dëmën, që flasin për kaderin. Ose të gjitha hadithet që flasin për shikimin e Allahut në akhiret, pra që i besimtarët të të shikojnë Allahun në akhiret. Edhepse të humbrit njerëzit e lajthidjes, bidatit dhe vijimit, i praktisin dhe i kundërstojnë at a i duhet që t'i besoj ato dhe të mos refuzoj as edhe një shkrojnë të vetme prej tyre. Pra edhe nësa i nuk e kupton, nuk arin të kuptoj atë hadith, pra duhet që t'a besoj dhe t'a pranoj atë hadith. Nuk duhet që t'a refuzoj as një shkrojnë të vetme, pra nuk lejot, që t'a refuzoj as një shkrojnë të vetme prej tyre. <clears throat> si dhe hadithet e tjera që janë trashkuar nga të besushmit, pra nga transmitusit e besushmë shpjegimin pra fjali e Imam Ahmedit që thot kush nuk e di kuptimin e hadithit dhe intelekti i ti tij nuk arrin dot që ta kuptojë atë atëherë hym mjaftohet me shpjegimin dhe interpretimin e dietarëve për këto hadithe. Qallallahu i lartësuar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij. Pra ai sa ke mundsi, ai sa kupton, ai mëstohet. Mos e pi të tjerë domoha pje djetarë, nëse se kuptonë, nëse këndë i pa qërëci. Disa prej teksteve, thot që krabia, disa prej teksteve, ndoshta nuk i kuptonë. Disa prej teksteve, thot, ndoshta ti nuk i kuptonë. Nuk e di cila është urtësia, dhe qëfar së nohet me to, qëfar urtësie përmbajnë ato. Ti e ke për dhe tyrë që ti besosh dhe të punosh me to. Pra e ke dhe tyrë që ti besosh dhe ti pranoshtët ato qetëty që ti besosh dhe ti pranonish ato tekstet. Sepse kjo është prej domosdoshmërisë së besimit dhe pranimit. Besove në të Fshehtën, në Gabin, domethënë besove në të Fshehtën, në ë besove që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtetë, besove që Kurani është i vërtetë dhe se ajo me të cilën erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë dhe se dhe se a i nuk flet nga mendja e vetë, atëhere nëse mësove di shka, elhamdullah, nëse a ja di kuftimin dishka, ja di shka, e di urtësin, do më thënë ajetit apo të hadithit, atëhere të thotë elhamdullah, e nëse nuk e di, atëhere lerja ati që eshti ditur, lerja ati që eshti ditur, përte, lerja ati që eshti ditur, sepse a i të mjafton, të të shihrabi. Thodim a Mahmedi, për shemë mu thotë të gjitha hadithet që flasin p që besimtarë do të shikojnë Allahun, do të shikojnë Zotin e tyre e, në akiret, në ditë një kja mejti. Shpekimi, thot që e krabia Allah e ruajt, do me thënë thot përshikimin e Allahut në botën tjetër. Pra, robi e ka dhe tyrë të besoj që Allahut do të shihet në botën tjetër, që besimtarë do të shikojnë Allahun, Zotin e tyre në botën tjetër do ta shohin besimtarët mu'tazilit në grup i devijuar e mohuan shikimin e Allahut në botën tjetër duke u bazuar në një dyshim të kot, dysh, dyshim i pavlerë. Ëh, por se ehli suneti i refuzoi ata mu'tazilit, grupin e devijuar me argumente dhe fakte nga libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pre atyre që refuzuar muhtezilit ishte edhe imam Ibnul Kajimi Allahu e Mëshiroft, i cili u argumentua me shtatë ajete prej Kuranit. Ndo është ta njeriu e sheh si të pamundur argumentimin me to, por se nëse thelohet në kuptimin e tyre, atëhere do të vërej se Ibnul Kajimi Allahu e Mëshiroft kishte të drejt në argumentimin e ti me ato ajete. Allahu e Mëshiroft. Pre tyre eshte fjale Allahu të lartësuar, an nakumulaqu padyshim qe ju do ta takoni ate thot allah elorcuar padyshim qe ju do ta takoni ate thot ibn kayimi allahum shiraf ne takim es i domosdoshum shikimi dhe shfaqja ne takim kur, kur ti per shemund skone takon dike duhet ta shikosh ate dhe ai mos jet i fsheht kur e takon mos jet i mbulur pra es i domosdoshum sot ne takim shikimi dhe shfaqja këte nënkuptonë gjuhë arabë, që në takim duhet pa tjetër tjetë, të më thënë, shikimi edhe shfaqa, të shfaqet, të më thënë që ta takosh, atë. dhe gjithashtu aji, Allah e më shiroft, argumentoj duke thënë, pa dyshim se ajetet, pas të cilave, kapen, ata që më hojnë shikimin e Allahut, si... pra këte përdojnë si argument, e, ata, e, më të zilit, edhe, gjëhmit, edhe grupet, që e, e më hojnë, edhe refuzojnë, që besimtarë do ta shikojnë Allahun Subhanehu Teala ditën e gjykimit. Argumentohen me këtë ajet, thotë Allah i lartësuar, <coughs> "La tudrikul absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir." Shikimet e krijesave nuk mund ta përfshijnë atë, thotë nuk mund ta përfshijnë atë. Ndërko që ai i përfshin të gjitha shikimet, ai është i mshirshëm dhe i gjithëdijshëm. Pra sot nuk mund ta përfshijnë, mbani mend atë. Vëreni me kujdes se këtu është e gjitha jo, ku kape në ta. Shekull Islam i ventejmi e Allahu Mëshirofë ka për cilë se Allahu e, nuk lavdërohet vetëm duke i mohuar ati diçka që nuk i pështatët, por se aji lavdërohet me mohim i cili përmban pohim. Lavdërohet të në, duke i mohuar ati diçka që nuk i pështatët, nuk, pështat, nuk i takon ati, por se në të njët në kokë, të përmbaj, të përmbaj, dhe më thën, pohim të për sosë mërisë të ti. Përshemu, nëse thua, dhe më thën, që Allahu nuk fle, asë nuk e kap kotja, për gjumja. Kjo të regon që ajë gjithmonë është zgjur, nuk fle në asë njëherë. Apo ton, ose përshemu, thua Allahu nuk eshtë i verëbër, të regon që ajë shikon. Pra përmbaj, dhe më thën, edhe atë, dhe më thën, e cilësin e për sosë mërisë, që esht dhe soli, thotë që e puli islami, Shiroft, i bën të imi, Allah më shirofët, soli shumë shembuj për këte. Dhe në fjalën e ti, në fjalën e Allah s.w.t. që thotë, latu të rikull, e bësar, shikimi kriesave nuk mund të përfshijat e, ka pohim të shikimit, pra, ka pohim të, të shikimit, sepse ajin nuk më hoj shikimin, por se më hoj vetëm shikimin gjithë përfshirës, përfshirën, do më thënë që të shikorës të për Pra ti, edhe nëse e shikon diçka ti si krijesje, nëse e shikon diçka ti s'mund ta përfishish atë në të gjitha anët, ti e shikon vetëm një pamje. Apo jo. E shikon vetëm në një anë, nuk mund ta përfishish gjithën domun me shikim. Vetëm nëse i del në të gjitha anët që ta përfish. E kupton? Pra kjo është kuptimi, domethënë që e, neve kur e shikojmë diçka nuk e përfishim dot atë me shikimin ton. Nuk e shikojmë dot në të gjitha anët, e shikon vetëm në një pamje. E keni çao. Ja? Çao. Pra ka pohim thotë të shikimin, sepse aji nuk mëhoj shikimin, por se mëhoj vetëm shikimin gjithë përfshirës. Sepse Allahun nuk e përfshin asgje. Ti thotë e shikon djelin, e shikon tjelin, e shikon shumë prej kryesave, por se nuk mund ti përfshish ato me shikimin tënë. Ti nuk i përfshin do të ato me shikimin tënë. Ti i shif ato, por nuk i shetë, do të djelin ti përsham, nuk i shetë do të edhe nëmbravo, se si eshtë, por se në shikon vet Edhe pse ti i sheh ato, domethën këtu në përgjithësi, mirë po, nuk mund t'i përfshish me shikimin e ndëm. Po ashtu, edhe ajeti tjetër fjala e Allahut i lartësuar drejtuar Musës alayhis salam, edhe me këtë qafën ata, domethën, këtu mbështeten ata të devijuarit, që, që thotë, "Lën terrani, ti nuk mund të më shohesh mua." E Allahu azzehu xel i thotë Musës alayhis salam, "Ti nuk mund të më shohesh mua." Musai alayhis salam i kërkoi Zotit të ti që të shikon të ate, që a mundëson të musajt, të shifte Allahun e lartësuar. Dhe si ku kjo gjete, ishte haram, apo e pa mundur, atëhere musaj nuk do kërkon të një gjete të til, se nuk mund kërkon të të diqka që ishte haram. Allah e lartësuar tha, Lend Terani, ti nuk mund të më shohësh mua. Nuk tha, ti nuk më shikon të të kur. Por se i tha, ti nuk mund të më shohësh mua. Musa a.s. kuja kërkoj Allahut këte? Ndynja, po më botën tjede? Allah Usman Dali, zati nuk mund të më shohësh mua. Nuk thatë ti nuk më shikon dot kurr, ti nuk mund të më shohësh domethënë tani në dynjë, nuk mund të më shohësh. E kupton? Jo në botën tjetër. Mi po kta domethënë e e marrën ti dhe argumentojnë për botën tjetër. Ktu është domethënë gabimi, që e, e përdorni ti si argument për botën tjetër. Ky është për dynjë. Allah Usman Dali thotë që ti nuk mund të më shohësh dot mua domethënë tani në dynjë. Me këtë konstrukt që ke nuk te përbenje nuk arrin dot nuk e përballon dot çikimin tim nuk më shef dot <clears throat> fëllma tajalla rbe lel jbel jaleh dka thotallu lartsuar e, e kur zoti i ti i shfaq malit e thrmoj atë dhe e bëri pluhur një pjesë shumë e vogël domethënë edritës që u shfaq malit që allah osman e shfaq i malit e thrmoj atë dhe e bëri pluhur e thërmoj malin Musaj a.s. nuk e përbalon do të shikimin e Allahut në këte dynja me këte konstrukt që kanë njerëzit në dynja nuk mund të përbalon do të shikimin e Allahut të madhëruar e të lartësuar e si mos tjetë kështu ndërko që ka ardhë në hadithë të sak thotë përgëmberi sallahu a.s. hijabuhun nur le u këshefahu le ahraqat subuhatu wejhihi mantaha i lehi basaruhu min khalqihi Sot pe kembei sallallahu alejhi dhe sellem, perdia e tij është prej drite. Perdia e tij është prej drite. Yeah. Allahu subhanallahu me disi dhe krijesave ka ndosë perde prej drite. Edhe ato nuk e shikojnë Zoti Allahu subhanallahu. As njerëzit, as melekët, askush nuk e shikojnë Zoti Allahu subhanallahu. <clears throat> sigurt ahite atë, thot pe kembei sallallahu subhanallahu sigurt ahite atë. Atëhere drita e fytyrës të ti do të dighte gjdo gje që do të përfshinde shikimi i ti. Gjithka që do përfshinde shikimi Allahus më tala do të digje prej kryesave ti. Do me thënë gjithka, se Allahut nuk ishpëtonë azja në shikimi. Do me thënë do të digje gjithka. Pra nuk munden njëzit në këtë dynja të shofin Allahum subhanahu wa ta'ala me sët e balit pra për bërja njerëzore nuk e duron dot shikimin e Allahut, nuk e përballon dot shikimin e Allahut të lartësuar. Por derisa mali bëhet pluhur nga shfaqja e Allahut Jalla gjele Jalaluhu, atëherë si mund ta përballojë njeriu shikimin e Allahut? Si mundet? Ska, njeriu është shumë herë më i dobët se mali. Mali nuk e reziston dot, atë si mund të rezistojë njeriu, do të thënë që ta shohë Allahun Subhanehu ve Teala. Nuk ka mundi. Por se Allahu subhanahu wa taala basë t'i ringjall robërit e tij dhe t'i fusë në xhenet e tjethët, do të thënë i fut me një përbërje dhe me një konstrukt të përshtatshëm për shikimin e Allahut xhele xjelal. Pra Allahu subhanahu dalë do t'i ringjalli njerëzit dhe do t'i japë atyre një përbërje apo konstrukt tjetër që është i përshtatshëm me cilin ata kanë mundësi që ta shohin Allahun subhanahu. Ndërsa në këtë botë Me këtë konstrukë që kemi, me këtë përbere që kemi, ne nuk mund të ashofim do të Allahun, nuk e përbalojmë do të. Thot dhe preja jeteve që vërtetojnë se besimtarët do të ashikojnë Allahun në botën tjetër, eshtë fjala e Allahut të lartësuar, lillë dhine ehsenu l'husna o zhijade. Ata që bëjnë vepra të mira, do të kene shpërblim të mirë, madje edhe më tepër. Thot Allah i lartësuar, madje edhe më tepër. Dhe me thënë, këta e interpretoj i dherguri Allahut E interpretoj i dherguri i nderuar Alehi salatu wasalam Me shikimin e Allahut Sikur se që ndronë në hadithin e suhejbit Në suhejhun e muslimit Edhe disa sahabë e interpretuan këta Me shikimin e Allahut Dhe me thënë, fjallën Vazijade, edhe më tepur Pra, për ta do këtë shë problem të mirë Ma dhe edhe më tepur se kjo <coughs> Elhusna është për qëllim pra me fjalën shpërblim të mirë është për qëllim xheneti. Ndërsa vazhdi edhe më fjalë edhe më tepër, mali edhe më tepër se kjo, se shpërblimi i mirë pra, është për qëllim shikimi i Allahut të lartësuar, e të madhruar thotë. Dhe shikimi është më i mirë se sa xheneti thotë. Shikimi thotë është më i mirë se sa xheneti thotë sepse Allahu ilar të suër jëthot rober vëtëti pasi që jëfutan në janet jëthot Allahu ilar të suër si kurse qëarë në hadith jëthot të ridhune shëjën azidukum fejekulune alem të bayjëd ujuhana alem të dkhilnë lëjënë wë të nëjjëna minë në nërë kale fejekshifu lëhjëjabë fema uartu shëjën ahabba ilëhim minë në nëdhëri ilë rabbihim azzë wajalë So ju thot Allahu el-arsuar ju drejtohet pra uh, gjenetlinjve, atyre që do futen në xhenet dhe ju thot, a dëshironi diçka më tepër që t'ju jap? A dëshironi diçka më tepër thot që t'ju jap, pasi që i ka futur në xhenet. Ata thon, a nuk naizbardhë fytyrat tona? A nuk na futen në xhenet dhe na shpëtove nga zjarrri? Sa dhe ai e heq sa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe ai e heq perden dhe atyre nuk ju është dhenë diqka me dashur për ta se sa shikimi në zotin e tyre azze o gjenë pra nuk ka diqka më dashur për ta, kënajsi më të madhe për ta, se sa shikimi në Allahun azze o gjenë pra ata nuk kënaqen me ndoj një begati dhe nuk gjenë gje më të mirë se shikimin Allahun e madhëruar e të lartësuar Dhe siç e tham, hadithet që vërtetojnë se besimtarët do ta shikojnë Zotin e tyre arrin në 30 hadithe. Pra, janë shumë hadithe që nuk mund t'i mohoj dot kush. Arrin në 30 hadithe. Pra, këtu është edhe hadithi i Xjeririt dhe hadithi i Abu Hurairës që njerëzit thonë, o dërguar i Allahut, a do ta shohim ne Zotin ton në ditën e Kiametit? E pyetun pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. I thanë, o dërguar i Allahut, أدأت أشوهين نيزوتين دون نيتين الكياميتيي ديرغوري عليه الصلاه والسلام قال هل تعلمون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تعلمون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك لقد انبر صلى الله عليه وسلم ادشوني نشكي من همس بلوت në një natë pare pra që duke të qa ja. sanë jo o i dërguri Allah sa a dyshoni ju në shikimin e djelit kur nukare sanë jo sa eska dyshim që ju do të shikoni zotin doj do të shikoni Allah nuk ka përqelim që ju do të shikoni Allah edhe Allah e ka dhe më thënë që e forme henë në sa bo e djel e si Allah po pamje Nuk është kjo se Allahu s'pandala Azje nuk është si aji, nuk i përnjarë asë kush Allahu s'pandala Por se ka përqelim do me thënë që të vërtidoj shikimin Që ju do të shikoni atë E ruhtoni? Që ju do të shikoni Allahu s'pandala Ashtu të sigur se shikoni djedhin Pra që është sigur që ju e shikoni atë Edhe kjo është sigur që ju do të shikoni Allahu e lartësuar jo, jo që ka njashmërim do me thënë Me disë djedhin dhe henës dhe larsur, Allahu dërstuar, i pasë të reshë Allahu nga jurë që i mveshin zohën qarë. Hadithet tët janë të shumëta, një pieset të tyre e ka të resmetuar Bukhariu dhe Muslimi, kajtët përsa i përket kimi të besintarve zotin e tyre në Gjenet. Thati Ma Mohmedi, edhe nëse ato hadithet pra, se ata kanë problemet të këtë hadithet, bidacin, njëtë dhe vjorë, Sot edhe nëse ato hadithe i praktisin dhe i kundështojnë të humburit, njëzit e devijur njëzit e humbur, e, këtu ka përqelim në gjehmijet dhe muhtezilit të cilët mëhojnë se besimtarët do të shohin Allahun e madhëruar në bodën gjithë. Ata e mëhojnjë të. Ka përqelim të që e krabia pasusit e të kotës, ndërsa pasusit e hakut, pasusit e të vërtetës, i pranojnë ato hadithe me gjoks të hapur, nuk ka ndonjë problem domethënë te kjo çështë. Po asta jam kënaqur. Sot Imam Ahmethi, Allahu më shërof, ai duhet që ti besoj ato. Sot Sheikh Arabia Kurushfaq fitnea ë dhe mohimi i shikimit te Allahut në botën tjetër dhe kishte njerëz nga 300 ë ai i tha këto fjalë, Imam Ahmethi, Allahu më shërof, i tha këto fjalë. A ka dikush prejush pa qartësithët të këhadithi e buhureres apo të ajeti që argumenton se bezimtarët do të shikojnë Allahum në botën tjetër, askush nuk ka pa qartësi. Pra ehl i suneti, njezit që pasojnë rrugën, nëndjekin rrugën e, e pekamberi sallam selem, nuk kanë pa qartësi të më thënë të këto qeshtje. Askush nuk nëndjen në veri kër i digjon këto hadithë. Përveç atyre janë bitacin të devijur. Ata Ndjen në veri të këto hadithe Pra nuk i pranojnë, një këndështojnë, një refuzojnë ato Por se Njërzit e të kotës Ndjen në veri Kur i digjojnë këto hadithe Dhe thonë fjalë të tila Thot, thot i mama Ahmedi Allah më shirof Dhe të mos refuzoj As edhe një shkrojnë të vetë me prej tyre Sepse i dërguri Sallallahu aleyhi wasallem Nuk fliste Nga tekat e ti nuk fliste nga tekat e ti, nuk fliste me tekat, pekamberi sallallahu a.s. A i a.s. nuk fliste vetëm se të vërtet, atë e thërët, vetëm të vërtet, nuk fliste do më thënë e, nga vetja e vetë, nuk fliste nga vetja e vetë, dhe kur i tha ati, Abdullah ibn Amr, Allah u qoft i kënachur me te, tha, ata thonë, më shkruaj shdo dje që thotë Muhamedi, kur e ishtë, i tha në Abdullah ibn Amr, më shkruaj çdo gjë që thot Muhamedi sepse ai është njeri flet edhe në gjendje të mirë edhe kur ka gjendje të keqe pra flet edhe kur është i kënaqur edhe kur është i hidhur i dërguari alaihi salatu vesselam tha uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqqun sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shkruaj se pasha atë në dorën e të cilit e shpirtim nuk kanë zirë gjuha ime, vetëse hak, këtha nuk kanë zirë kjo, vetëse hak, vetëse fjal të vërteta, nuk kanë zirë në njënë gënjështra, po di shkat pavërtet, do më nëmbatim, po se vetëse hak, do më të në vetëse të vërteta. Allahu, për te, thot, thot Allahu, për pekamberin e ti, shalallahu, a.s.w. Wama jam të ku anil hewa, aji nuk fliste si pas tjefit të vetë, nuk fliste si pas qefit të vet por se ajo që thot eshtë vetëm shpallje që i shpallit ati in hua illa wahjun juha thot allahu i larsuar in hua illa wahjun juha por se ajo që thot eshtë vetëm shpallje që i shpallit ati pra nuk fliste nuk fliste pekamberi dhe vetja e vet dhe në thënë me endi me teka por se fliste atë që i shpalli e për cilë dhe të dhe në thënë atë që i shpalli thot imam Ahmedi Allahumë Shroft, dhe që mos të grindet e mos të debatoj me asë kënd, dhe asë mos të amësoj polemikën. Polemika, të polemika duhet një shtjelim, prej polemikës ka që është e lavdruar, që është e pëlqyrë, pra që është e, e mirë. <coughs> Kjo polemikë është ajo për cilën ka nevojë sirësi që të përdori, thot, me përqyrë, Hasmi e ti, me ata që e kundështonë atë, në lidhje me hakun, me të vërtetën, pra me njerëzit e batilit, ta përdojit e me pasusit e të kotës, e, e, dhe ata që e kundështonë, do me thënë, me të kotë. Që të nëzjerin e pa ato kundështit edhe kontraditat që ka personi që ndjek të kotën. Pra, daveqiu e ka të nevojshme këte, këta përdori që të nëgjiri në pa e, kontraditat e, edhe kundështit, që ka pasusi i batilit, i të kotës. E, duke, e, duke pasur, si qëlim, sëqarimin, kasa dhe bejan, gara dihi asohi, o e në më, më hikë. Duke pasur, për qëlim, që të sëqaroj, se ky është thyrës për në hakë. Pra, kjo është, do më thënë, qëlimi mirë që të tregoj njerëzve që kjo është tirës përnë hak nga njëra anë edhe në anën tjetër duke pasur për qëllim që të tregoj e, atë fesadin e hasmit ti thën, atë ato kundushtit e devijimin e daraletin e hasmit të ti Pas, pra, pasur si hakut e ben këte që të tregoj njerëzve që e vërteta është kjo edhe se kjo tjetëri dhe më thënë që e kundushton këte eshtë në të kodë edhe është kontradiktor edhe kundushton argumentet dhe faktet që kanë ardu dhe më thënë në kuran në suneta edhe rrugën e Selefusali. Edhe të regon dhe më thënë se aji është njëri i batilit, është njëri në të kotët dhe u edharik edhe e ben këtët pra, këtë e shvillon, këtë debat, këtë polemik, e shvillon thot, me argumente dhe me faktet dhe gjithashtu duke i asgjesuar dyshimet e palës kundushtarit. A, duke i asgjësuar dyshimet e palës kunështare e jo vetëm do me thënë të filloj aty grindet bej fjale kështu a i që s'ka dhije do me thënë nuk futet në këto qeshtje nuk i takojnë aty këto qeshtje ndërsa polemika e qortuar e urryr eshtë dy lojshet e para eshtë polemika me kufard me qafira tët e tila eshtë polemika që zhvillohet jo si pas ullzimit të pegamberis sallallahu alai vesellem E tila është polemika që zhvillohet jo si pas ullzimit të pegamberit sëllallahu a.s. Apo polemika që behet për të azjesuar të vërtetën, për të anëzirë të vërtetën si të pavërtetë dhe të pavërtetën si të vërtetë. Kjo është polemik e ndaluar, nuk lejohet. Apo polemika e cila është e boshatizur, e zbrazët në argumentet dhe faktet, janë vetëm fjalë boshë ose fjallë do më thënë cilat nuk mështetën në argumente dhe në fakte. Eu kanë litetbit bat, apo polemika e cila behet për të forcuar të kotën, apo për të mështetur të kotën, apo e, që sret për të ndimuar njezit e të kotës, apo sret për t'imbrojtur ata. Për, për të lojtë kuptimit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Argumenti që ka artë që ndalon Në përgjësi nga polemika Eshtë fjallë Allah o të lërësuar Vajgjadelu bilbatili li judhik U bi hil hap Ata polemizuan me të koton Për duke synuar azgjësimin E të vërtetës Pra kjo është polemik e ndalur Nuk lejor Dhe lojë dytë i polemik e ndalur Eshtë Polemika mes mislimanve E para është të do më thëmi kafirë Kjo tjetëra eshtë mes mislimanve E tila është polemika që bazohet në rrugën e njezve të epshit dhe bidatheve Nuk është polemik si pas rrugës e ehlisunetit Por se është polemik si pas rrugës njezve të bidatit dhe të epsheve Edhe kjo, e tila polemik brap, kjo polemik Behet se bep që njezit të kalojnë pra nga imani për në kufr Pra talen imani në shkojnë në kufr Thot edhe nga ullzimi për në devijim thot nga suneti për në bidat dhe nga suneti për në bidat e tila polemik pra. ka thënë Umar Ibn Abdulazizi Allahum Shirov men gja aledinehu garadan lill khusumat ektheret të nëkull aji njeri që ja ekspozon fejnë e ti ekspozon ndaj polemikës aji njeri do të më thënë do të jetë shumë i paqëndrushme njëherë nësot do të këtë një qëndrimë do më thënë sot një fejnë nësë në fejtë jetë në kështu më radhë sot doket një qendrim, nesër një qendrim tjetër, pas nesër një qendrim tjetër, sot me njesër dhe haku, nesër me njesër dhe batilit, pas e me ata që janë më shumë të gjithë dhe batil e këshu, do më thënë, aji gjithë më nuk gjenë qëtësi, nuk stabilizohet as njëherë. Thot imam Ahmedi, sepse pa të shim që e folura për kaderin, për shikimin e Allahut në botën tjetër, si dhe për Quranin e të njashme me to, eshtë prej trad E ai që vepron këtë, ai që vepron këtë thot. Edhe nëse ja qëllon Sunetit, edhe nëse ja qëllon Sunetit thot. Me fjalën e tij nuk ke shpërpasur Sunetin. Edhe nëse ja qëllon Sunetit, domethënë, por se është futur në këtë temë, në këtë çështje, ai edhe nëse ja qëllon Sunetit, nuk ke shpërpasur Sunetin tu. Sepse ai nuk ka ndjekur rrugën e Sunetit. Pavarësisht se ja ka qëlluar, ashtu i dol ja qëlloi Sunetit, mirë po ai s'ka ndjekur rrugën e Sunetit. E ka kundërshtuar Sunetin. E kupton? Pra ai nuk është për pasuesuesve të Sunetit derisa ta braktisë polemikën dhe ti pranoi e ti besoi transmetimet që kanë ardhur. Pra derisa ta braktisë polemikën dhe ti pranoi e ti besoi, mm -hmm. pra ti besoi e ti pranoi transmetimet që kanë ardhur. Shpjegimi, thot Sheikh Rabiya, Allahu e rruaj, këshillon për braktisjen e polemikave. Imam Ahmethi, Allahu e mshiron, këshillon për brahtisjen e polemikave për cilat polemika për ato që ishën të nalura për ato që ishën të lavdrura që ishën të mira për ato që ishën të ndalura që si që të regun do me thënë më lak për atë këshillon imam ahmedi Allahum shiro se imam ahmedi vet ka, ka debatur kur ka ardhë puna do me thënë që s'ka pas qatë bej ka debatur sot pa të shim që e folura për kaderin për shikimin e Allahut në botën tjedër, si edhe për Kur'anin e të njashme me to, eshtë prej traditave të urujra e të ndalura. Tho që e hrabia janë transmituar hadithe që ndalojnë nga polemikat dhe grindjet, kër i dërguri sallallahu a alihi wasallem, ishte duke dal, ishte duke dal pa disa njërëz të cilet po debatonin për kadirin. Ishte duke dal për kërmej sësën në, në shpia, pa disa njerës të cilit pa debatonin për kaderin, atëherë a i u mërzit shumë, sa që dukej si kur i ishte shtrydhër në bifityru në ti një kokër shegë pra ishte skuqër shumë ishte skuqër do në thënë shumë ishte në zefë, ishte mërzit shumë pastaj i tha a doni të përplasni një piesë të libri të Allahot me piesën tjetër pra e nëzirë kuranin kundështim me njëri tjetër donë disa jetë me disa të tjera i kundëston ato me njëra tjetra nuk bën pajtim mes tyre e refuzoi këtë me një refuzim të ashpër pra kjo argumenton ndalesën nga diskutimet në temën e kaderit e tema të tjera prej akides pra të pjesësh parçelsit të Allahu subhanahu dalla qysh qysh u lartësovallahu biar siç e pidi ai domethënë imam Malikun Allahu më shirovë, edhe të njashmë dhe të këtoja ndjera të ndalura a i që e vepron këte thot qepu, edhe nëse ja qelon sunetit, me fjallën e ti nuk eshtë për pasusve sunetit thot imam Ahmedi, Allahu më shirovë pra imam Ahmedi eshtë i ashpër në ndales pra ndalon këte gjithë, repsisht se, se kjo nuk eshtë dhe më thënë prej rrubës e ehli sunetit pra kush thot që nuk mund të arrihet të suneti, veç se në përmjet debateve, kjo është gabim, kjo është diska e gaburë. Si të gjoftë, kjo fjalë nuk meret në mënyrë absolute, ndalimin dhe më thënë i polemikës, nuk meret dhe më thënë në mënyrë absolute, sepse Allahu i lartësuar në e ka lejuar neve debatimin në mënyrën më të mirë. Në e ka le, lejuar neve debatimin në mënyrën më të mirë, dhe më thënë që debatosh me njezit në mënyrën më të mirë o gjadil hum biletihje ehsen thot Allahu i lartësuar pra debatohme ta në mënyrën më të mirë thot sepse Allahu i lartësuar na e kalejuar neve debatimin në mënyrën më të mirë pra që të bem debat me njezit porse me mënyrën të mirë pra nëse debati i përmbush kushtet e tij, sikur sa ato që përmend më lart, dhe duket që debatuesi kërkon të vërtetën, nuk kërkon që të mburret apo të lavdërohet, nuk kundërshton me kokforci, nuk është inati. Atëherë ti sqaroje atë në mënyrën më të mirë. Ndërsa nëse ai ka prirje për irritim, pra iritohet me diçka të vogël, ti e sqaron diçka, ai iritohet, shpërthejnë poshtë, e kupton? konfliktim, thot, dhe kryllartësi atëherë braktisë, thot, atë, më sumerë me të, lere, atë. Shekhi bëmbazit, Allahu e më shiroft, i vinin disa khaurigjë, edhe kjo është sek i humbur. <të> Për debatim dhe aji nuk i debatonde ata, deshën të polemizoni, deshën të debatoni me Shekhi bëmbazit, edhe aji nuk pranon të që të debatonde me ta i vinin disa rafidhi për diskutim dhe a i nuk diskutonte me ta, nuk deshte qepu, nuk pranonte që të diskutonte me ta. Dhe se fund mi tha, prajma Mahmedi, Allah më shirovët tha, deri sa ta braktisi polemikën e ti pranoj, e ti besoj transmitimet. Kjo eshte, thë qekhrabia, kjo eshte obligim ti besosht transmitimet dhe ti dhe ti transmitosh ato për njerëzit ti besosh për vete si dhe ti përcijelosh ato për njerëzit të apërcijelosh të tjerve të ashtjegosh dhe të ashtjelosh atyre nëse e kanë të vështir kuptimin e këtyre transmitimeve apo teksteve nëse hasin në vështirsi ti të ashtjarosh atyre dhe të ashtjegosh nëse shethot dike që diskuton në mënyrën më të mirë dhe kërkon që të perfitoj Atherë sqarojaja atij, shpjegoja, sqarojaja atij këtë çështje. Nëse ai ka dyshim thot, atherë hiqja dyshimin, largoja dyshimin atij me butësi dhe urtësi dhe me këshillim të mirë. Pra, këshilloja, këshilloja atë, fol me të, diskuton me të në mënyrën më të mirë. Ësë nëse ai kërkon polemizim, atherë mos diskuton me të, sepse ai nuk kërkon hakun dhe nuk ke për të arritur ndonjë rezultat të mirë me të. Nuk kebë të arrejdu me te, thot azjes, kebë të arrejdu rezultatë mime. Prandhej, lere praktizë, atë shikuar rrugën të në merru me di shka që të bend dobi, mëse që kohë në kodë, të më thënë, me njënës dhe të tilë. Kaqë kishëm përsobë, Allah është për lehetë të mira, Allah në bëfë të dobi të djithë me ato që të gjumë, wa sallallahu wa sallem ala nabijinë muhammëtin, wa ala alihi wa sahbihi e gjmërinë.